Так плакала Я тоді вперше в житті відчув Твій біль До тепер пам'ятаю У мене були зуби Були Такі гарні Дрібненькі Господи, про що ми говоримо? Обурилася вона Про переваги старості Пояснив Валерій Переваги Пирхнула вона і знаєш, інколи я так дивно себе почуваю, згадуючи молодість і дитинство, ніби тоді вже був старим, чи щонайменше передбачав, яким буду я і яким буде усе навколо мене. Такий собі маленький старий голова. Вспомини про майбутнє «Усі ми знаємо щось таке, про що не можемо згадати. Я можу. Усе моє життя то ти. Та що ти?» – засоромилась вона. І він з радістю помітив, що на блідій, на півпрозорій шкірі її вилиць розливається легенький рум'янець. «Ти любив мене, коли я була чужою жінкою. Це гріх. Доведеться за це заплатити». Це вже мене не дивує. Усе життя тільки те й роблю, що розплачуюсь, невідомо за що, та ще й такою ціною, якої не заслужив жоден каторжник. Невже мої гріхи аж такі затяжкі? Щонайменше не тобі це вирішувати, а шкода. Не будь таким жовчним, бо вижено, Ненавиджу спілкуватися зі стариганами. Суцільні песимісти, аж гидко. Ну-ну. Ну-ну, передражнила вона його. У твої руки вже треба було навчитись легше пробачати. Усе і всім. Коли б то щось змінювало? «Хотів би я, щоб усе було так просто, як навчають. Підстав іншу щуку, пробачу ворога. Звичайно, то недосяжний ідеал, але спробую пробачати людям їхні слабкості. Ми ж з тобою теж усього лише люди, і наші вчинки, може, комусь здаються незрозумілими і дратівливими». І нехай здаються, аби лиш вони не втручалися в наші справи. Але бачиш, втручаються, лізуть на пролом. Досить про них. Як ти можеш думати про гидке і посміхатися до мене? На зло так поводишся, хочеш роздратувати. Ану, повторюй за мною. Усі люди – брати. Усі? Ну і родичі, краще умерти, ніж жити серед такої родини. Не краще. Пробач. То я так, бо бачу, що Бог одних карає смертю, а інших – життям, як мене. Піти з цього світу можна щохвилини. Це відчуття не облишає мене вже років із сорок. Це тебе лякало за молодо? Ні, але весіло наді мною немов вирок без оскарження. А ти як ставився до дами з косою? Завжди зневажав її як шулера, який грає крапленими картами і ще й має усі козирі на руках. Ненавиджує її. Бо завжди поводиться нечесно, підступно і завжди забирає найкращих, залишаючи тут тих, кого б давно вже треба було забрати. Ага. Натякаєш на мене, егоїстка, лише про себе й думаєш. А цей Мірюка справді такий поганий. Валерій посміхнувся, впізнав її давню манеру перескакувати з предмета на предмет, не турбуючись про відсутність логічного зв'язку між різними темами. Та, мабуть, найгірший за всіх отих сучих дітей, які керували нами. Ти пам'ятаєш хоч одного доброго начальника? Облиш.